El consum de drogues entre els estudiants espanyols de 14 a 18 anys ha disminuït el 2010 respecte anys anteriors i aquesta reducció és més acusada en el cas del tabac, el cannabis i la cocaïna. Segons les autoritats de la matèria, aquesta tendència a la baixa està possible, entre d'altres coses, gràcies a programes educatius desenvolupats als instituts, com els que porta a terme Projecte Project Aoma, a l'Institut de Lassa, i que l'any vinent ho farà també l'Institut de Tiana. I és que ja fa temps que Projecte AOMA desenvolupa el programa de prevenció escolar de consum de drogues entre tots, una iniciativa iniciativa terapèutica de la qual n'ha donat detalls la responsable de prevenció, Sònia Font. El que pretén és minimitzar factors de risc relacionats amb el consum de drogues i potenciar factors de protecció que ajudin als joves a, a que agafin estils de vida saludables i els puguin una mica allunyar de la realitat de l'alcohol i les drogues. Segons dades de l'enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants d'ensenyament secundaris 2010, que s'ha donat a conèixer aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat, el consum d'alcohol mostra una tendència relativament estable, encara que 3 de cada 10 escolars reconeixen haver-se emborratxat a l'últim mes. L'alcohol, el tabac i els inhaladors volàtils són les drogues d'inici dels més joves entre els 13 i els 14 anys. I pel que fa al consum de cocaïna, són les xifres més baixes de l'última dècada. El 3,9% assegura que ha consumit aquesta droga alguna vegada la vida. El 2,6% ho ha fet l'últim any i l'1,5% durant l'últim mes. És en aquest context en el que és important destacar la col·laboració entre entitats com Projecte Oma i els centres educatius. En el cas de la nostra població, l'estratègia passa per promoure un treball conjunt entre l'institut, la família i la societat en general per tal de construir uns ciutadans madurs amb criteri propi i preparats per afrontar les seves habilitats i limitacions. Així ho ha explicat la terapeuta de Projecte Oma Rod Castillo, que està formant l'equip directiu de l'Institut de Tiana. Es treballen molt els factors de risc, els factors de protecció, la comunicació a la família, habilitats socials, tot el que a una persona li pot portar el fet de, de necessitar les drogues i no, i no saber afrontar les coses d'una altra manera que no sigui una cosa que els perjudiquen. Segons l'enquesta, els escolars creuen que el tabac és més perillós per la salut que el cannabis i per ells l'alcohol és la substància que perceben amb menor risc. Ràdio Tiana: Serveis informatius.